Та й ця віддаль здалася мені між Василем, Оскарем і мною неначе між двома фронтами від берегів Балтійського до Чорного морів. Чи зустрінусь я коли з ними? Серце розтинав неймовірний жаль, ніби розлучився з рідними братами. Так недобре на душі буває, що в передчутті біди це я пам'ятаю з дитинства. Приснилось 26 травня 1937 року. Ураган зірвав дах із хати. А наступного дня, в день екзаменів з української мови у сьомому класі, помер батько. В один день іспитовий диктант, і похорон. По тротуару побрів у слід за шофером. Скоро звернула на подвір'я великого, сірого, мов суцільна стіна, бо всі вікна затулено темним папером, чотириповерхового будинку. В одному з під'їздів зупинились перед дверима на площадці другого поверху. Шофер натиснув кнопку електродзвінка, двері відчинились, і водій сказав: тут ваша нова домівка, товаришу старший лейтенант. Хай щастить. Він пішов до автомашини, а мене хтось пропустив у квартиру. По великій кімнаті ходив сюди-туди, опустивши голову, русявий майор Андрій Савич, як я потім дізнався. «Вечір добрий», – привітався і в цих двох словах відчулась м'яка білоруська говірка. Савич підійшов до етажерки, на верхній полиці якої стояла старовинна орнаментована скринька, схожа на патефон. За пластинку служили тоненькі металеві диски. Савич завів ручкою пружину, опустив коліщатко на диск і зателенкала мелодія «Вечерній звон». На етажерці в три ряди стояли книги у старовинних оправах, тиснених золотом. Мабуть, тут до війни жила якась інтелігентна сім'я. Про це свідчили і картини в широких позолочених рамах. «Вечерній звон, вечерній звон, Как много дум наводить он» кілька разів повторювала, подзвонюючи старовинна шарманка патефон. «Твоє галко-лішко в тій кімнаті, де й у командира». «А ще п'ятьох в інший», – сказав майор. «Велика квартира, немову графа Арбеніна з Лермонтовського маскарада. Пригадуєте, скільки граф відчиняв дверей, – Поки позбувся остаточного глузду, спитав я: Не гравська, але нормальна квартира для семи чоловік. Усі вони старші за тебе на 4 і більше літ. Лише командир на 2 роки. Тримайся його. Не маю нічого проти жодного із них. Тільки хочу, щоб ти не брав із них ось такого прикладу. Показав майор на циферблат годинника. Уже давно минула комендантська година, а їх нема. Не забудь поводитись перед ними всіма, як справжній офіцер, підморгнув Савич по Я посміхнувся. Постараюсь, товариш майор. У десятому класі я навіть гетьмана Хмельницького грав з корнічукової п'єси. Один акт на районній олімпіаді. А старшого лейтенанта 43-го року, 20-го століття, хх, зіграю. Головне б мені показати себе в радіозв'язку, товаришу майор, там, у тилу. Це непокоїть мене. У чомусь не впевнений? Щось не можу змиритися з тим, що багато нашого брата загинуло під час роботи чи трохи перегодом коли німці засікали пеленгаторами рації. Майор не відповів.